Я слухала, а в голові вишукувався ось такий ряд. Стефурак, Вадим Іванович, Андрій, Марко і я. Ми з Марком останні. Після нас незабаром прийдуть інші, але їх ще не знають. Ми з Марком у наймолодшому класі серед дорослих, за одною партою. Ні, не треба насторожувати себе проти нього. Ми йшли під гору, обминаючи пні, толочачи папороть. Андрій отак, між іншим, розповів мені ті дві пригоди. Про скупу вдовичку і товариський суд. Тоді я вперше почула його слова про кохання і тугу за ним. Я збагнула їх опісля, коли він вигукнув в автобусі Оте на Байкал. Його завжди поривало кудись далеко бо тільки в тузі він міг скласти вартість тому, що здобув. «Ти знаєш, – заговорив Андрій, – цією просікою можна йти і не вертатись. За нею далі в'ються невідомі дороги, звірині стежки, і завжди попереду буде щось нове». Я мовчала і слухала, бо втямила вже тоді. Він досі нікому ще не признавався в тому, що його невпинно жене в житті якась невгасима жага, пізнання незвіданого. «Ось станеш на одній горі, – він вів далі, – а бачиш другу, і тобі хочеться утвердитись ще і на ній. Саме так, утвердитись. Я не розумію туристів, які скрізь і все фотографують, мордують своїх супутників, ставлячи їх у пози на ефектному тлі. Дома в них розбухають альбоми, стелажі вершаться туристськими буклетами, а інші знову вдовольняються отими нужденними копіями живого світу, і їм здається, що вони бачили те все, знають. Але ж потрібно і зафіксувати. Звичайно, для науки, мистецтва. Але для себе самого навіщо ті ерзаци? Щоб згадати потім, дітям розказати не треба впадати у крайності Андрію. Діти хай самі привчаються до мандрівок, а не сидять тільки перед телевізором та за альбомами. Потім виростають з них такі собі книжні мудрагелі, усе їм відомо, хоч нічого не бачили. Та Боже мій. Можна й фотографувати, навіть треба, але мандрівка. Це не колекціонування вражень з метою похвальби. Ось де я бував. Для мене подорож, перш за все, перевірка. Чи живе в мені людина, хота міцна, цупка, допитлива людина? Звичайно, я не можу всього осягнути, але коли мені дається хоча б мале, то це дається не лише мені, а всьому людству. Я розумію Магеланів, Маклаїв, Санникових, Ось Тур Хеєрдал двічі вирушав у подорож на папірусному плоті. Чому? Для утвердження людського в людині. І нічого більше. З цією метою ти так оперто шукаєш білої нафти? Можливо, я не економіст. Не знаю, як з нею обійдуться, якщо все-таки знайду її. Може, вона не така вже й потрібна? Але я за те, щоб кожна людина чогось шукала і щось знаходила. Хоч маленьке, новий мінерал, живлюче джерело, свіже слово, думку, образ, картину, щоб людина викрешувала в іншій її здібності, можливості, щоб дитину виховала, механізму досконалила, пісню склала. Я не терплю учених, які знання черпали тільки з чужих книг, Тих всезнаючих снобів, які до людської мудрості своєї не зуміли додати ні краплі. Тих знавців з кислими мінами, тих мішків з інформаціями. А, досить! Біла нафта. Біла нафта – це символ. До мене підкрадався сумнів. А ким я буду для Андрія у житті? сповідником, слухачем його категоричних сентенцій, з якими я не буду ізгідна, згідна, його тінньо. Адже в мене мусить бути щось своє, яке не витисніть, не зможе витіснити Андрію світ. Інакше я стану нецікавою і йому, і собі. У мені тоді вперше зродився протест проти його сили, владності і експансивності. Я побоялася не захотіла стати лише причалом, до якого повертається корабель із штурмових рейсів. Андрій зупинився. Вертаємося, Галю, а все одно не дійдемо до краю землі. Я тобі такого не говорив. Я сам, віриш мені, сам собі я завжди здаюся тим маленьким хлопчиком, якого тато веде за руку на косовицю у поле. Мені цікаво з ними ти, бо там побачу щось нове і дивне, а разом з тим хочеться вихопити руку і бігти самому. Мені хвилину тому так само хотілося вихопити свою руку від тебе. Ми дорослі діти, і добре, якщо ними будемо довго. Не терплю юних дідусів і бабусь. Ти – егоцентрик, усе вимірюєш радіусом кола, у центрі якого ти – «Відчувається третій курс політехніки», – засміявся Андрій і враз посерйознішав. «А як же інакше?» «Ну, як інакше?» «Але ж можна іноді помилитися у власних вимірах». «Помиляються егоїсти, а не егоцентрики. Всі ми егоцентрики. Проте живемо не самі, не в шкаралупі. Довкола люди, друзі». Сотні, мільйони людських орбіт, і всі вони дивовижно гармонійно переплітаються, перетинаються. Усі залежні одне від одного, наче небесні тіла. «Ти завжди маєш друзів?» «Завжди хочу мати. Без них людина стає егоїстом, і немов та блукаюча зірка, що вибилася з космічної гармонії, неодмінно розіб'ється». «Ми верталися до свердловини». З галявини долинав тягучий звук сопілки? Ні. Голос сопілки легкий, ніжний, а це, наче хтось когось кличе, просить озватися, голосить. Що то? спитала я. Узбецька флейта най. Це Анвар розмовляє тепер з кизилкумськими пісками, з садами фергани. Отак я, тільки мовчки, то жив за тобою. «Ти ж мене не знав?» «Знав, Галю», – Андрій спинився. «Я мало не забув тобі сказати. Я люблю тебе». «Хіба конче казати? Ти поцілуй мене». Тихо бренів звук Ная. Дуже тихо. Але його так виразно було чути, немов та тремтлива мелодія звучала десь тут, поруч, на краю просіки. Поміж гладкими стовбурами смерек, западали сутінки, шуміло верховіця, десь унизу гумунів бурчак, перекликалися сонні птахи, а небо ще ясніло, прострілене останніми променями сонця.